Песиголовиць, Стрибог, Страх, Соловей розбійник, Баба Яга та інші подібні їм герої, яким, мабуть, не з числа. А найперше і найпопулярніше чередільниця, «Чередільниця», чарівниця, безсорканя, химородниця чаклунка. В історії українського відьмацтва. Ам певні, що така колись була створена, до того, що ми на сьогодні маємо хоча б приклад українська відьма, нарис з української демонології, фольклориста і етнографа Милорадовича. Явно не досить. Вона займає особливе місце. Кажемо тут українська відьма. Хоча загалом відьмам, слов'янським, менше потолонило, ніж нашим. Мається на увазі той сумний факт з європейської історії, коли з кінця 14-го до 2 половини 18-го століття, тобто протягом майже 4 століть у всіх країнах Західної Європи не затухали, палахкотіли багаття, на яких горіли тамтешні відьми і взагалі усі, хто мав нещастя бути запідозреним у чарівництві. Чи хоча б увірюв сатану, один із... Демонологів якось підрахував на дозвіллі, що в диявольській армії нараховується 72 тисячі князів, графів і маркізів та 7 мільйонів 405-928 простих чортенят. Книга Якова Шпренгера «Мелеус меле фіранум» Молод відьом» що стала для суддів головним кодексом, починається текстом папської були про те, що найбільша єресь – не вірити у чарівництво, а хто сумнівається, підлягав спаленню на багатті. Протягом 14-18 століть, під час так званого полювання на відьом, в одній лише Німеччині було спалено понад 100 тисяч відьом, а по всій Європі в період 14-17 століття нараховано більше мільйона жертв. За деякими даними було спалено живцем у звинуваченні у відьмацтві від 4 до 9 мільйонів. Жах охопив тоді Європу. Справжній безпомлоний полонив людей, коли чоловіки доносили на дружин, дружини на чоловіків, знайомі на знайомих, родичі на родичів і навіть мати на дітей а тортурами вибивали із підозрених клятву, що вони відьми і відьмаки. Історія зберегла ім'я одного з суддів, який видав книгу «Доймоноло Тріо». Особисто спалив за 15 літ суддівства більше 900 відьом і сам, зрештою відійшовши ураж, оголосив себе одержимом сатаною і дав себе спалити на багатті. А втім навіть у військовому уставі Петра І був пункт. Про ідолопоклонників, чорнокнижників, а також оружя загаворітелів, які вісьма сажжени бить імеють. Хоча загалом слов'янським відьмам ще й пощастило, жахливу вогняну чашу їм не довелося пити, можливо, тому і вони розперзалися і просто сідали на голову хрещеним та молитовним. В історії українського відмацтва Лиса Гора займає особливе, визначальне і безперечно історичне місце. Без Лисої Гори українське відмацтво не можна і уявити, адже це не просто їхня головна резиденція, штаб-квартира, місце збіговиська їхньої нечистої сили, осідок і осередок їхній, а й столиця, не тільки українського, а й також європейського, недоспаленого відьмацтва. У Німеччині, де Басаврючо колись спалювали десятками і десятками тисяч, лисі гори, тамтешній аналог, називають брокенами. І загалом Європа має таких нечистих місць чимало. Є вони на Полтавщині, у селах Понівці Миргородського району, в Яреськах Шишацького району та ще на сході Лубен лиса гора займала Останець правого корінного берега Соли. Але це так. Приклад. І все ж, найвизначніші були і залишаються київські брокини...